Joen My maats, like my ons is weer terug en Lulu sing net lekker rustig en lustig voort. Nou ja, maakie saak of ek nou lust het om vir haar spreekbeer te gee nie. Saai vats om vir die spreekbeer, maakies, onthou jy, ons het verlede week het ons gelees, die story van, ons het eindelijk die boekie begin lees, oor die avontuur van Grombeer en Gerrit Koetsee, is natuurlijk die skrywer van hier die avontuur van Grombeer, en natuurlijk sy Toverhoed, Grombeer en die Toverhoed, nou ja, die, die tweede kort verhaal, het, het ek net so half pat gelees, want onthou, dit is moos ‘n vervolg verhaalkie, wat ek lees, nee, maar takies is die story te lang, om alles in een te kry, maar ek wonder of jylle nog kon onthou, wat het gebeur in Grombeer en die Toverhoed, v, uh, die vorige week, nou ja, die van jylle wat ek nie kan onthou, die onthou, hy het mos vier keer amper doodgegaan. Ek wonder of jylle dit kan onthou. To hy eindse papa mos, met die pare waar, in die land gewerk het, en toe val moes af, en toe het sy papa oor hom geraai, maar hy het moes toe in die gat geval, wat um, gemaakt het, dat sy papa boer hom kon draai, en hy niks oorgekom het, en natuurlijk, die tweede keer was, toe hy amper in, toe hy in die water voorgeval het, en die derde keer, wat hy in gevaar was, was natuurlijk, toe hy by die groot berg kom gekom het, en sy mama, sy papa het gesê, hy mag hy daar toe gaan, hy mag hy eerst doen te loopen, en wat hy natuurlijk in die groot damwal geval het, nee, En die veede keer was natuurlijk ook, toe hy um, die boomslang, onthou jylle daar stikkie van die boomslang, wat die boomslang om amper gebyt het, maar toe onthou hy iets en toe draai om, en toe stap hy weg van die gevaar af. Ah, maat, sy is so lekker om... Die avontuur saam met hom, hardes is natuurlijk sy opa's naam gewees en sy naam is ook Hardis. Nou ja, by sy opa het hy natuurlijk een hoed gekry en hierdie hoed is natuurlijk sy toverhoed. Nou ja, kom ons luister hoe gaan hierdie story verder. Mamie lief trek grombeerskame dier sag iets achter haar toe en gaan hoor gauw of Saarkie al gebat het. Sark lees graag. Dit is sommer maklik so lees lees aan die slaaprak sonder om eers haar nagklere aan te trek. Sarkie is 'n Griekse meisietjie en is vir hulle soos 'n kind in die huis. Haar oupa, Oupa Roos, kan haar nie meer versorg nie en was tog te bly toe hulle aanbied dat Sarkie daar by hulle kan kom bly ook is al jare lang, vandat hy ‘n jong man was, op ’ Hardus, sy rechterhand en raadgewer op die plaas. Hy het Saarkie versorg na haar ouwers in ’n ongeluk dood is. Hy is heel wat ouwer as opa Hardus en Saarkie en het begin groot word en het die versorging van ‘n vrou nodig gehad. Wat mami lief anbetref was sy maar te bly dat haar sienkie een speelmaaikie en een oppasser gehad het. Grombeer, was hy heeltemal seker wat onkwestbaar beteken nie. Tot daar die dag, die dag van hulle volgende avontuur, die dag wat die reese boomtor om aangeval het. Grombeer het soos gewoonlik in die dennebos gaan speel, en to hy moog was, onder een van die bome aan die slaap geraak. Grombeer het gedroom, soos dit een goeie krijger en een verkenner betaam, achter die denneboom geskuil. Met eens het hy een groot ding die die bome hoor aankom. Die grond het gedreen en die takke het gekraak en gebreek. Skadewee het oor weer geval. Hy het op en op en opgekyk. Net ander kan die boom het die grootste tor wat hy nog ooit gesien het gestaan. Dit was een boomtor, maar dit was reesachtig. Grombeer was ongewapen, hy het opgespring en geharkloop so virig as wat hy kon. Sarkie het met eens vreeslik onrustig gevoel. Sy wat daar die oogend eers een brief vir haar op was skryf, en Grombeer was maar daar nabij. Sy het na hom geroep, en toe hy die antwoord nie, het sy gaan kyk waar hy is, maar sy kon hom naringskry nie. Sy haarkie wou nie vir mamme lief ontstel nie, en het eerself na Grombeer gaan soek. Grombeer was nie by een van die plekke waarin gewoonlik speel nie. Sy wou net by mamme lief gaan help soek, to sy onthou, dat sy nog nie by die dennebos was nie. Hastig het sy na die dennebos geloop, sy kon voel, iets is nie pluis nie. Boontorre, like maar soos enige ander tor, met voelhoorings aan die kop, een lyf met een harde top en een lang haarige bene met stekels aan. Grombeer is gewoonlik nie bang vir nie, maar hierdie ene was rechtig baie groot. Die stekels aan sy bene het so swaardig gelijk, en as dit aan die takke vastgehaak het, het hy niet sien blaar trek soos die takke gebreek het een van die torse treeën was sommer 15 van grombeerse treekies. Die reese boomtor het al achter grombeer aangeloop, of so dit het, het vir hom gevoel. Hy was seker, die reese boomtor val om aan, en hy kon net die vinne genoeg wegger klop nie. Die volgende oomblik het een van die torse beenstekels grombeer tis die blaie getref. Hy het sommer so dier die licht getrek, En toe hy grondvat het die volgende poot hom getref. Grom weer het sommer geweet, dit is klaar, praat met hom. Selfs 'n dapper kryger kan sulke beserings nie oorlewe nie. Hy het gewonder wat Mamy liefie en Sarkie sal sê en of hulle sal besef dat hy dapper was tot op die bitter einde. Sarkie het gekraak en gedruis in die dennebos gehoor. En dit of daar een baie groot ding tussen die bome loop. Sy het nader gehardloop en aan mekaar na Grombeer geroep. Sy het ooral na Grombeer gesoek, totdat sy hom uiteindelik onder die boom sê leed. Hy was vast aan die slaap. Sy haarke het langs Grombeer gaan sit. Sy was so moog van al die soekerij. Misschien moes sy net ‘n so klein bykie rus, voor as sy Grombeer wakker maak, so dat hulle kon huis toe gaan weer het gevoel hoe iemand aan hom skit. En toe, wat sy geleer, is sit hier in die bos, het die grove krakerige stem gevra. Grombeer het vinnig recht opgesit. Hy het niks mekeer nie. Voor hom het die lelikse ou vroukie gestaan, wat hy nog gesien het. Hy het sommer geweet, dis die ouw vrou van die bos, waarvan die werkers altyd gepraat het. Sy was krom gebuig van die oude en het sulke lang... Taurige, grys haare gehad. Haar lang neus was ook krom en sy het een groot moesie op haar ken gehad. Grombeer was nog bezig om na haar lang geel tanden te kyk, to sy weer gepraat het. Wees jy, en hoekom jy nie op pad gee, voordat die reese boom nie Boer, jy loop nie. Jy, kom het, jy kan nie vir hom weghaard klop nie sê het so'n rikkie stil geblaai, en toe met een glimlach gesê, kom saam met my na my huisie toe, dan drink ons van die lekkerste besiesap wat ek gemaakt het, en ons eet van die jernikse sade wat die muise vir my bring. Grombeer het skoon vergeet, dat mamie lief gesê het, hy moet nie saam met vreemde mense gaan nie. Oh, was sy so lelik, was die ouw vroukie vriendelik, en Grombeer was baie honger en dorst. Besiesap en boomsade, oh, Dit het baie goed geklink. Grombeer het saam met die ouf vroukie gestap en terwijl hulle geloop het, het hy vir haar vertel wat hy gedink in die reese boomtoor wat om aanval. Toe hulle met die ouf vroukie sy huisie gekom het, het Grombeer verstom gaan staan. Dit was die mooiste ou huisie, wat so half onder die baie groot besiebos verskuil was, en dit het gelyk asof dit van takke, bas en gras gebouw was. Dit was baie kleervol, en ooral het blommiekies gegroeid. Kom, kom ons gaan in, het die ou vroukie gesê, ja, het sikker baie moog. Waar sy bezig was om koos te maak, Mamie lief het gestaan en wonder waar haar sienkie vandag gaan speel. Hardus geniet het rechtig hierop die plaas, het sy gedink, en dit lyk nie asof hy ooit alleen voel nie. Hy het so'n ryk verbeelding en kan hom selfs eere vermaak. Al wat haar een bykie bekommer het, was hy gewoonte, van kleins af, om sommer enige plek waar hy moeg raak, aan die slaap te raak. Gelukkig was Saarkie daarom daar, om my oogie te hou, en van dat sy vir hom sy mantelkombeurs gemaakt het, is sy ook nie meer bang dat hy sy koud krij nie. Dis een van sy kombeurs uit sy kleeter daar, waar het sy een gat in die middel uitgesnui en omgewerkt het en nou kan hy dit aantrek as hy dit het oor sy kop trek. Mami lief, onthou dat sy eers bang was dat hardes dit nie sal wil dra nie, maar van die eerste dag al was hy verknog aan sy mantelkombaars, soos hy dit genoem het. Wel, Danny, ek het gedink ek is dood, toe die oude toor my so raaktrap met sy stekelige poote, het Grombeer opgewonde vir die ou vroukie gesê. Ek kan dit nie verstaan, dat ek niks oorgekom het nie, daar is eers een merkie aan my nie. Die ou vroukie het so een rikkie na Grombeer gekyk, en toe gesê, laat ek een bekie jou hoed sê, Grombeer het sy hoed afgehaal en vir die ouw vroukie gegeen. Toe sy aan die hoed geraak het, was hy daar het by Grom weet. Grombeer weet, waar het jy hier die hoed gekry? Grombeer het haar vertel van die goeie weese, wat gesê het dat hy beskarre moet word, en dat hy toe die toverhoed gekry het, wat hom onkwesbaar maak. En wat beteken onkwesbaar, Tanny? het hy neskere gevra. Die ou vroukie het Grombeer sy hoed teruggegeen. Ach, dit beteken, mits jy nie onverskillig is, of jy moedswillig in gevaar begewe nie, niks jou kan seer maak nie, het sy in haar grove, krakerige stem gesê. Dit is ook om jy niks oorgekom, het herde sy onder onsie met die boomtor nie. Die ou boomtor was nou wel baie groot, maar hy het geen bose bedoelings met jou gehad nie. Nee, almal is jou echter goed gesind nie, want jy loop oor van onskuld en goeie waardes, Ons sal plan moet maak, maar wacht, dis nou eerst tyd vir besiesap. Na hulle heerlike besiesap gedrink het en geurige bomsade geëet het, het die ouw vroukie opgestaan en iets uit die kis gaan haal, wat by die voet voetenend van haar bekkie gestaan het. Dit was een stok, wat omtrent halfbat so lang was as grombeer was, en alhoewel dit knutserig was, was dit blink, asof baie hande al daaran gevat het. Wat is dit, Tanni, wou Grombeer weet. Dit, my liewe Grombeer, is a klankzwaard. Hiermee kan jy jouself beskerm teen mens en dier en plant, maar onthou, dit werkt nie as iemand wat jy help in gevaar is of as jy bedreig word. Wat is a klankzwaard en hoe werkt dit, het Grombeer die ouw vroukie in die rede geval. Sy het gelag en oor Grombeer sy kop gevruif. Nie so ongedullig, jong, ons kom daarby. Was Haarkie onder die boom geleen slaap het, het sy allerhande dinge gedroom. Sy het gedroom dat sy oor toverkrachte beskik en dat sy in Grombeer allerhande avontieren beleef. Waar die toverkrachte was, was hy mooi duidelik nie, maar sy kon daarmee van Grombeer beskerm en help. In haar drome was sy in Grombeer helde nie net op haasreferie, maar in die hele likke waan soek. Min het Saarki daar die dag geweet, dat daar drome nog sy so waar word, of dat hulle eerste avontuur sy so wees om die klipdwerg te probeer red, saam met die padda kraai. Sy het ook nie geweet, dat hulle daarna die klipdwerg sy so help om die sandman baas te raak nie, of dat hulle populeria en kabel die rivier dwerg met hulle probleeme sou kon bystaan nie. Dit was echter in die toekomst, en op daardie dag was Sarkie maar net een mysie, wat langs haar beskermling en vriendkie lee en slaap het. Jy weet pas wat die swaard is, het die ouw vroukie gevraan. Grombeer het geknik, nou ja, jy hou die stok vast, asof dit een swaard is wanneer jy bedreig word, Jy kan daarmee steek en kap in jouself so doende beskerm. Wanneer daar gevaar is, verander die stok in een klankzwaard, wat een harde geluid maak. Dit is hierdie geluid wat doodlik is en wat jou wapen laat werk. Vaar het vir jou, neem dit oorraal met jou saam en verdedig jouself, wanneer jy met goeie dade bezig is. Baie dankie, Tanny, ek sal dit mooi oppas, het Grombeer gesê en die stok dier sy luifband gedruk. Dis goed, my sien, dit was nog my pappie se swaard, maar nou wat jy eers huis toe gaan. Grombeer het wakker geword van die geluid van die dennebol wat na by hom geval het. Hy het rondgekyk en vir Sarkie, wat nog lekker geslaap het gesien. Hai, wakker word, jong, ek's honger, het Grombeer gesê. Sarkie het op oor oopgemaak, haar uitgerekt mmm, en opgestaan. Grombeer is ook altyd honger, het sy gedink, maar terzelfde tyd het sy ook gevoel dat ontbijt al ure gelede was. Terwijl hulle huis toegeloop het, het Grombeer vir Saarkie van die reese boomtoor vertel en van die ouwvrou van die bos. Saarkie het maar net haar kop geskit. Die Grombeer kan daarom vir jou stories vertel. Wat is stokketjie daar? het sy gevraag grombeer het gemaakt, asof hy haar nie hoor nie. Hy het die lus gehad, om weer te verduidelik nie. Kom, kom ons kyk wie is eeste met jou is, het hy geskrewe, en begin hardloop. Maat, vluit, vluit, hierdie storykie is uit, en nou gaan ons luister na Niki die kok, salikie wat sy syng, en dit sê happy, met ander woord, ons is gelukkig, en ons moet gelukkig wees, maakjes, en dit was 'n my lekker story hierdie, so ek jy geniet van Niki die kok, salikie happy. Seems crazy what I'm about to say <laughs> Sunshine she's here you can take a break Mama heart go to space With the air like I don't care baby by the way Because I'm happy like Just fine yeah. No offense to you Don't wish a time Here's why Because I'm happy Clap along Down! Ja, sy maats, ja, dit is natuurlijk nieke die kok wat so happy is daar. Maakies, dankie dat jy saam met my gekeir het, oh, dit is my altyd so lekker, om vir jylle stories te lees, oh, dit is niks lekkerder as kinderstories nie, en ek speel graag dis in die blaaie van die kinderboeken, oh, dit so lekker, mykies, as jylle storykies skryf, en jylle wil hee, ek moet jou storykies op die radio lees, ach, stuur vir my daar storykies, vraag vir mama en papa, hulle moet met my contact maak, my naam is natuurlijk Tanny Cathy Lau, en ek is op Facebook, mama en papa kan my daar kry, of van die Die mamas en die pappas wat wel stories skryf, assebliefsteer het vir ons, sit en onthou net om jou naam by te sit, as jy self een stories skryf, ja maa, ek is dit so lekker, dat ons storykies met ander maats kan deel, en ek wil he, jylle moet leer om storykies uit te dink, en storykies te skryf, ek het na, um, alle storykies op die, op die licht vertel op die radio, wat my dochterkie van 10 jaar oud, of 11 jaar, as sy was daartijd, 11 jaar oud, geskryf het, dit was so in laas jaar gewees, so die begin van laas jaar, ja, en sy het, story geskryf, en ek het het gelees, op die radio, ay maat, sy is so lekker, as sy mens jou, jou verbeelding kan laat gaan, en jy kan stories kruip. Nou, stories is eindelijk niks anders as nie te lekker opstel, waar jy die reels maak nie. So maat ek hoop jy het vandag geniet, en ek gaan nou eerst vir jou groet met Stein voor wat gesing oor die gevaartekens van kinderkanker, en um, ek groet jou tot volgende woensdag. Onthou, aanhou, moethou, en aanhou, Luister mooi van mama en papa en wese soet seentjie en dochterkie. Jerry of enou. Nobody cancer, day day you know joints, easy practice on in your belly, head it, baby, a warmth burning in explain weight loss and no appetite surely it must mean something's not right No appetite surely must mean something's not right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 No appetite surely it must mean something's not right There's... means something's not right. Ooh, yeah.